de Pau, a Contrabanda FMA. Molt bona tarda. Benvingut i benvinguda a unes de Pau. Comencem un nou programa d'antimilitarisme i antiautoritarisme aquí a les zones lliures de Contrabanda FM. Avui tenim un programa enllaunat eh, pràcticament en la seva totalitat perquè compartirem uns àudios que Vam gravar el Fòrum Social Català, el segon Fòrum Social Català, que es va realitzar, que va tenir lloc el passat cap de setmana, aquí a Barcelona i també amb, amb altres seus a, a altres doncs, a zones de Catalunya, però amb aquest epicentre més massiu a, a la Universitat de Barcelona amb diferents actes que ja us van presentar la setmana passada i que tampoc doncs, farem un resum avui, perquè van haver-hi molts temes i, i tampoc doncs, no ho hem preparat així. Sí que hem seleccionat dues intervencions que, que va haver-hi el dissabte, dia 30. Una és d'un testimoni de, de Gaza, d'un palestí, que ens parla del de que va succeir doncs, ara fa pràcticament un any, amb el bombardeig i aquesta invasió brutal de l'exèrcit i les forces doncs, militars d'Israel a la franja de Gaza. Tindrem un testimoni que doncs, és, mm, bé, és, és que un luxe perquè, doncs, eh, com sabem, la gent està bloquejada, està tancada, talment com un camp de concentració, a la franja de Gaza, i no pot sortir ni entrar. I, per tant, el fet de que eh, hagués pogut sortir aquesta persona i ens pugui comentar doncs, el que es va viure, doncs és un testimoni interessant. Eh, també tindrem després un altre testimoni, en aquest cas una ponència sobre la militarització a, a la mar Mediterrània, als diferents estats de la Unió Europea i la Unió per la Mediterrània, i això ens portarà també doncs, a recordar una vegada més que el mes de juny, el 6 de juny, hi ha una trobada de caps d'estat, hi ha una cimera de caps d'estat i caps de govern d'aquesta Unió per la Mediterrània que s'està creant, que, com un exemple més, doncs, és una unió mercantil doncs, per, per poder doncs, seguir aprofundinant la globalització capitalista i, per molt que es digui doncs, que és una unió per la pau, etc etcètera, etcètera doncs, doncs, ja sabem doncs, quan, el, quan es parla de pau, doncs, el primer que hem de fer és veure qui en parla i, i per què i qui s'amaga darrere d'aquesta paraula. Directament, doncs, evidentment, com sabem, moltes vegades pau vol dir invasió. Anar a portar la pau, anar a ajudar a aconseguir la pau, vol dir fer la guerra, senzillament. Bueno, ja ho tenim claríssim i bueno, és un, una ponència que està bé, perquè feu així poso un resum una mica dels diferents elements i, i després ho escoltarem. Primer, per això, escoltarem el, aquest eh, palestí de la ciutat de Gaza que en, ens explica doncs, aquest bombardeig que va haver-hi. Jo volia, només ràpidament, eh, fer un petit comentari també, així una mica improvisat, i estar relacionat amb, amb aquest nou projecte de llei, amb aquest decret llei que eh, regularà les emissores de ràdio sense ànim de lucre. Aquesta és l'etiqueta que se li ha donat. Les emissores de ràdio sense ànim de lucre. Aquí entren des de les emissores i ràdios lliures com aquesta, com contrabanda FM, com també entren altres tipus d'emissores que no tenen res a veure amb les emissores lliures, autogestionades i no comercials, com contrabanda, però que també entrarien en aquesta regulació. Per tant, és una regulació que el que amaga és la neteja del dial radiofònic de Catalunya i volem doncs l'extensió a nivell espanyol com es fa eh, si paral·lelament o, o què ja veurem, en qualsevol cas ens doncs, afecten aquesta intentona que sembla doncs, que, que pot ser doncs, eh, seriosa que es pot dur a terme en la que doncs, faran aquesta neteja i per tant eh, deixarem de ser com ara al·legals en aquest eh, limbo jurídic i passarem doncs a en el pas en el que haurem de decidir doncs, si entrem a jugar o no amb, amb aquestes condicions. Evidentment, doncs, eh, em sembla que estem tots d'acord que seran inassumibles a nivell tècnic, a nivell econòmic i també doncs, a nivell polític no volem entrar-hi per molt que ens proposin concursos i ja veurem doncs, què succeeix. Eh, resistirem això segur, ho tenim consensuat i, i estem tots d'acord, aquí els companys i companyes de contrabanda, que resistirem al màxim. I el que sí que doncs, també estem dient i des de cada programa doncs, cadascú ho fa la seva manera, però també coincidim una mica doncs, en demanar el recolzament a tots els oients i les oients que escolteu aquesta mesura, que és la vostra mesura també, perquè podeu trucar sempre que vulgueu, i en realitat la importància d'aquesta està aquí per quan qui vulgui la pugui utilitzar, per això volem doncs, mantenir-la i, i això... Estigueu atents, eh, us agraïm, com sempre, doncs, que seguiu en la sintonia del 91.4, aquí la freqüència modulada, de Barcelona i les Rodalies, i que participeu més que mai, no només pel fet de que ara vingui aquesta llei, sinó també doncs, per la situació que està passant tota la doncs, Navadir, societat. Parlem de nosaltres, la situació que estem passant nosaltres, de injustícies, de doncs, sistemes antidemocràtics, de persecució, de tot tipus, de control social, etc, doncs això, aquesta emissora serveix per poder donar veu a tothom que vulgui dir la seva i per això també doncs, pensem que heu de fer vostra aquesta lluita, has de fer teva també aquesta lluita de resistència per mantenir els mitjans lliures. Anem directament ja al contingut del programa, perquè són uns àudios una mica llarguets, en part perquè doncs escoltarem aquest eh, testimoni de, de Gaza, que és el cap de cooperació de l'Ajuntament de Gaza, i parlar àrab. I té un company que li farà traducció simultània, per tant, doncs, és eh, doblement llarg, però també doblement interessant per escoltar la veu d'aquesta persona, que no li veureu la cara, però sí que us puc descriure que tenia una ràbia continguda, Uh, difícil de canalitzar, evidentment, aquesta ràbia després de viure una situació doncs, tan tràgica, tan dura, tan inhumana tan brutal com és la, la de patir un bombardeig doncs, com el que va patir tota la població de la Franja de Gaza després comentarem més cosetes i seguim amb el següent àudio del militarisme a la Mediterrània Bé, serà company Mohammed de Gaza i amb la traducció consecutiva porque eso sí que no tenían teníamos previsto al foro hay una traducción simultánea pero bueno eh, esperamos que esto eh, anirá, anirá anirá bien porque David pues, es profesionalmente también eh, interpretar y intérprete tanto seguro que se entran no, muy bien no, no soy un no experto profesional no? trabajo en una empresa de interpretación pero es BIC ah, en inglés <risa> puedes hablar bueno. en inglés o en el árabe en todo caso bueno, es aprovechar la, la visita a Barcelona que acompaño que les explicará eh, cuál es la situación actual de Gaza cómo está con cómo, cómo está el proceso teórico de reconstrucción del que hablan en nuestros políticos pero que allí no se está cerrado y, y también qué espera él de من الاتحاد الاوروبي و و و منوثر كحركات اجتماعيه movimientos sociales, عن فلسطين طيب طبعا يعني احنا ملتزمين انك بتحكي لنا في الوضع السنه هناك بعد اللي حصل السنه الماضيه عشان نقدر نساعد بشكل ام وانا سعيد جدا لاني بكون موجود هون في برشلونه جيت بين مدينه برشلونه ومدينه غزه Estoy muy content d'estar aquí a la ciutat de Barcelona amb tots vosaltres he vingut dins del programa de que hi ha entre la ciutat de Barcelona i la ciutat de Gaza Y el تقديم تبعي مش هيكون متخصص زي الاخوه اللي كانوا قبلي لانه هو كان شيء كثير متخصص بالنسبه لي هيكون انطباع la meva presentació serà una presentació eh, no tan especialitzada no, o tècnica com la dels companys d'abans. Eh, el que us parlaré serà un tema més general, un tema del dia a dia que vivim allà a, a la franja de casa. Després de... De las dos intervenciones que he escuchado, tengo una pequeña sensación de que es posible que no haya allí una solución al conflicto, porque la cosa sembra que está muy malamente. <tose> ولكن كما هو الشعب الفلسطيني دائما ويعمل من أجل ان هو يكون على الطريق الصحيح عندما يكون هناك حل يقدر على بناء على الحياة. Però l'actitud del poble palestí és una actitud d'esperança i és una actitud de que quan hi hagi una oportunitat, o si hi ha una esperança, una oportunitat a l'horitzó, treballar en direcció a aquesta esperança i a aquesta oportunitat de cara a viure. Treballo com a director de cooperació internacional a l'Ajuntament de Gaza. لذا يعني هذه الفرصه اللي حصلت عليها يعني اغلب الشعب الفلسطيني الموجود في غزه لا يمكن الحصول على هذه الفرصه هو يقدر يطلع برا uh -huh. estat una sort una oportunitat que he tingut jo de poder sortir de Gaza perquè la gran majoria del poble palestí de Gaza no té l'ocasió de sortir de la franja en la haqiqa en Gaza la يمكن ان انت تخطط لاي شي en realitat a casa no hi ha cap possibilitat de que facis previsions per, per, per qualsevol cosa jo <xess frighten country legislation> tenia el meu visat arreglat i havia fet tots els tràmits burocràtics però la veritat és que no tenia una idea clara de quan sortiria i si podria sortir al final ho diatem fath al ma'abar quan t'al·latín o sàptín allà ho haurem, quan t'al·là o no t'al·là <totipitza> només deus sap eh si al pass fronterer que, que sobra cada 30 o 60 dies al final estarà obert el dia <tstep> que tu vas allà. Anam a kunt mojoud fi matar al qahira ba'd ma 'abart rafah tam al-ittisal 'al mudil ma'ahada wa amal li hiya Tromso fi Norweig wa Barcelona fi fi fi Espanya Italia on bueno, el qual vas arribar finalment a l'aeroport de El Cairo, Egipte, sortint des de Rafa. Des d'allà vas fer les trocades corresponents a eh les ciutats en les que tenim ajerrament, que són 4, que són Barcelona, Torino, eh a Suècia, Noruega i Ranska a Dinamarca. Eh Tromsfo en Noruega, Barcelona en Torino ودانكيرك في فرنسا دانكيرك ا فرنسه ا فرنسه دانكيرك ا فرنسه وتورينو في ايطاليا تورينو ا ايطاليا ا تم الاتصال على المدن هذه لانه احنا حاليا لا من ما قدروا انهم يخشوا على غزه ومن غزه aquestes ciutats perquè des de feia molt de temps ningú d'aquestes ciutats eh, que estava germanat amb nosaltres va poder venir a casa i ningú de gaza va poder anar a aquestes ciutats يمكن من من من التناقض مدير التعاون الدولي ما اقدرش اسافر era un tipus de um, un tipus de forma de de me el fet de que jo per ser director de cooperació internacional no andava sortint <sans> eh مهم جدا للتعاون هذا اللي بيننا انه هو يكون من خلال التواصل وجها لوجه وليس فقط عبر التليفون او عبر اللي هو الايميل és molt important en aquesta idea de cooperació que sigui una cooperació cara a cara, que estiguem uns davant dels altres i que no sigui només pel telèfon o per l'e-mail. Eh, uh, com haigut-ho hena, fi al nivell oficial, haigut també fi, resmi, shabi, fi shabi, fa, a Tromsø al nivell oficial, i com haigut-ho hena Hada... al nivell popular, haigut en les a totes aquestes ciutats en què tenim a Germà Nament a Tronsfort, a Torino, a Barcelona a França, la ciutat d'aquesta eh, vaig trobar sempre eh, una solidaritat eh, popular, important i això per nosaltres és el més important de tot ha passat un any després de la guerra a Gaza i no ha canviat res per la guerra Farraw da Bouquets تم الالتزام بحوالي Es va acordar el pagament de 5 billons de dòlars a una conferència a París. La la yumkin no va canviar rei perquè no hi havia possibilitat d'entrar res a Gaza. Fil haqiqah in huwa al sha'b al filastini bi sifah el, el, el, el poder, al, el, el taqdim o, moleska, o y y el musharca o el nuhikun i ibni baladon. Al poble palestí no li falten forces eh, per oferir eh, tot l'esforç necessari de cara a construir el seu propi país. Luyen, no estan esperant els 5 bilions de dòlars, sinó que el que estan esperant és es que s'obrin a les passos fronterers. غير molt في هذا الوقت من العالم món 2010 hi ha Habs Hawali Wahun mil xs No és acceptable que en aquesta època de la humanitat any 2010, a casa, estiguin tancades les fronteres, hi hagi un bloqueig i no puguin entrar productes excepte pels túnels. ال التعليم في قطاع غزه والضفه هو الاعلى على مستوى الشرق والبلاد العربيه. El nivell escolarització educatiu universitari a Gaza i en general a Palestina és el més alt que hi ha tot Orients Mitjans. حتى الان في ظل الاغلاق وفي ظل صعوبه الخروج اجد العائلات الفلسطينيه ترسل ابنائها الى مصر والى الدول الاوروبيه للتعلم. Fins i tot ara, amb aquesta situació de bloqueig, les famílies palestines estan lluitant i amb molta fortalesa per poder enviar els seus fills fora de Gaza, a Egipte i altres països perquè puguin estudiar. Escolto a molts pares Fi Gaza a Gaza. Eh, I els hi diuen als seus fills que no tornin a casa de nou sense el títol perquè si tornen a mig de, de la seva carrera els dos anys o a mig de, de dels seus estudis és probable, és molt probable que no puguin tornar a sortir un altre cop i per tant no acabin els seus estudis En el fachut jibdan jo estic molt orgullós d'això. Esto. Però estic molt trist que pugui passar. Després de la guerra van passar moltes coses, evidentment, perquè van haver-hi tres setmanes de destrucció massiva. Però no era només la problemàtica, però també era la problemàtica. Però aquest no és l'únic problema, sinó que les conseqüències eh, posteriors d'això eren problema també. 4.000 cases van ser destruïdes totalment. 4.000 cases van ser destruïdes totalment. 14.000 parcialment destruïdes. 1.400 persones van morir. 1.400 persones van morir. La majoria d'ells civils, nens i dones uh, L'emma amet el harba, et t'zakkar l'enacunt fi el baladia o addam al compiuter Tabaï quan va començar la guerra jo me'n recordo perfectament era davant del de... meu ordinador a l'ajuntament que no sa havia als 11 aproximadament les 11 del matí l'hora en la qual els nens surten de l'escola i ال... في... era un dissabte el dia festiu a Israel wa kana aftakher ba'd y eh, se van, van agloriar, estaban bien orgullosos a l'altra banda, de que va ser, aquest va ser un atac sorpresa y a Gaza eh, no se sabe exactament el que es pot anomenar una, un atac sorpresa si... Es... No <laughs> Si s'avisa si, si amb una setmana d'antelació, se li pot dir sorpresa. L'enem luxhe l'defensà ansa No teníem absolutament res amb amlo qual defensar nos davant d'una presència de 60 avions F16. l'atac va, va tenir lloc durant 20 minutes l'atac a uh, missils a dos grans edificis. en aquell moment era una guerra eh uh, per uh, per les ràdios, pels mitjans de comunicació i en clau electoral. Esta'adat haybat al jayish ba'ad Lubnan. Shu ya'ni hayba? The brawl, the braide, the echo i l'orgull de l'exèrcit es va fer més gran de l'exèrcit israelí no hi havia cap mena d'objectiu concret militar d'un partit o d'una agrupació però l'exèrcit deia que podia perfectament localitzar i anar contra un grup concret sense cap problema Uh, لبيوت, وا, وا, وا, A més de les cases i totes les uh, instal·lacions i infraestructures que es van destruir també es van destruir 10 escoles totalment La majoria de les escoles uh, es van, van ser atacades també de forma parcial En uh, Gaza Kuna nazun daima in huwa alwad' sayyi' wa daima nqul in huwa la yujad sempre dèiem que la situació és molt complicada i no pot ser més complicada encara. Qola kil asa hunak ma desgraciadament podia ser més complicada. Atazakaronov 2008 lam yujad wahid liter min as-solar fi Gaza wa tamshi fi ash-shari' wa la tajid ay me recuerdo que eh al any 2008 no hi havia un sol litre de benzina a casa i caminaves pel carrer i no veies un sol cotxe eh circulant. ولكن لسبب غير مقبول ان يكون في 2008 ان هو عدم وجود وقود في que no era a consecuencia d'una vaga, sino que era a de que en aquell moment determinat no hi havia eh, energia, no hi havia benzina. A pesar que كان ممتع الواحد يشوف الناس كلها ماشية Y això que era molt bonic veure tot allò plei, la gent circulant i la gent caminant perllà. Eh, durant la guerra et recorda no تم يعني عمي موجود وانا كنت في بيت لحالي. Ah, Me'n recordo que durant la guerra hi havia el meu tiet que doncs estava allà i em va explicar una història. Yani, alia, elli, ta ala, ta ala, mm. Em va dir, escolta, per què estàs sol? Vine amb nosaltres i queda't amb nosaltres. I té quatre uh, nens i la seva dona. L no hi havia electricitat es No hi havia aigua. Fes eh coms, tampoc pa. No ho sonit, a na respecte li, pensar, jo no vull fer encara més difícil el seu patiment. La situació de salut era lamentable. Hilal 3 asabiah. Durant tres setmanes. El problema que hi ha no és només la guerra. El problema no és només la guerra El problema més gran i permanent De llarga durada És el patiment diari de la gent Mín bittu I ta'anlem O i kallassalim o gert Khadar ala innu i ta'anlem barra qui vol estudiar o vol acabar la seva formació eh, no pot sortir fora a estudiar. Si tens un fill, una filla, una dona, el teu home, etc., que necessita tractament mèdic especialitzat, és probable que eh Mori abans no pogui rebre aquest tractament que ha hauria de ser fora de les fronteres de Gaza, on hi ha hospitals que poden tractar-ta. <todicatoria> خلال الحرب كان هناك او قبل الحرب كان هناك العديد من المصانع التي تعمل في المجالات اللي هي اللايت اندستري اللي هي الصناعات الخفيفه durant eh, eh eh abans de la guerra hi havia fàbriques, indústries que es dedicaven al tema de eh, light industry, les صناعات الخفيفة, les la fabricació d'elements de baixa intensitat eh, de llum de Ah, d'acord nou. OK, OK. Vol dir la producció de uh, cement, eh, aquestes coses. d'aquestes fàbriques No tenia cap problema aquestes indústries o cap problema tan evident fins dos dies abans de la guerra mitent o khamsin masna muntxa'a khassa tammatadmir متعمد tadmir-muta amat o leysa li ademujud aixei 250 fàbriques uh, que feien aquesta producció d'elements de, uh, per la construcció uh, van patir una destrucció una destrucció total uh, pel sol fet de uh, voler debilitar l'economia كان هناك شر تجد في مظم المصة لم تمشحل بشارة اللا إنز الزل الحصال أو يمكن م دا من العصورور الوس القديمة إج خطة المصات. Hi havia alguns carrers on hi havia fàbriques d'aquestes que tenies la sensació quan caminaves allà durant la guerra i després de la guerra que hi havia hagut un terratrèmol o que havien passat dinosaures i havien trepitjat tot allò. 30.000 عامل كان يعمل هناك فقط... كرامه الحصول على لقمه que treballaven en aquestes fàbriques van perdre la, el seu treball els seus sous. <coughs> Nisba lil filastiniin ana wal adid minhum la yrghabuna katiran fil husul ala al simarat fil Respecte a l'opinió dels palestins, pel que fa referència a les, de, a les ajudes que poden arribar de fora, fins i tot les ajudes de l'ONU no és el que més necessiten, el que més volen, el que més demanen. Mm -hmm. I tot i això, el 70% de la gent a Gaza, desgraciadament, depèn d'aquestes ajudes. Así que per què no obres les fronteres i deixes que aquesta gent pugui sortir i pugui buscar un treball i pugui tenir una dignitat. Eh, بدي أذكر إنه هو خلال الجولة اللي أنا قمت بيها كان أهم شيء أنا لمسته اللي هي قد ايش التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الوضع في غزة. Donan a kedviatske iniziative che han portat aquí aquesta ciutat. Vull dir que realment m'he trobat amb una activa i potent solidaritat amb el poble palestí, el poble de Gaza. قد يكون Y probablemente aquesta sigui la clau, aquesta sigui la solució o sigui almenys una solució molt més productiva que no 5 billons de dollars compromesos amb una conferència. El jàl filastí ya yqawim صرة من أجل الحيا. <coughs> El poble palestí lluita i resisteix, en 게… aà, pensant en la vida. سارة من أجل الحياة لل الموت. Penant en la vida i no en la mort. L'جل الحصول على عمل من أجل الحصول على تععلمم أ. Per poder, poder tenir educació i per poder tenir treball. قدتكون أريد أنه ولا أطيل. Voldria terminar no allargar-me. Uh, Gaza... Gaza necessita més que els milions, necessita amics. Sens. gràcies a Muhammad que ha estat una sort que que estigués per aquí aquestes dies i per tant poder comptar bé per per aquests seminaris I, esp I, esp I esperem durant a veure massa endavant i nostres en nostres condicions millors per al seu poble. Et de pau. Contrabanda FM Doncs eh, aquest és l'àudio, era l'àudio gravat eh, al Fòrum Social Català el dissabte 30 de febrer d'aquest any, del 2010 Bé, eh, tres comentaris Primer... Bé, bueno, ja, ja ho hem dit al principi, però recordem, el testimoni que hem escoltat és el director de cooperació de l'Ajuntament de Gaza, a la franja de Gaza, de Palestina. I eh, el primer comentari que vull fer és referent als aplaudiments. Eh, em pregunto, com, com a assistent doncs, a... a aquest, aquest compartir doncs, la vivència d'una persona que ha els bombardejos de gasa. Què vol dir que l'aplaudim? Sí, per què l'aplaudeix el públic? És una pregunta que ens hauríem de fer tots, més enllà doncs, de fer espontàniament doncs, aquest aplaudiment, els que el van fer absolutament la majoria dels que estàvem allà. Bé, per una banda doncs, eh, suposo que estem aplaudint la força, la, la valentia i el poder de supervivència en una situació tan xunga, tan dramàtica com és doncs, la de viure doncs, una, un bombardeig, eh, doncs, ser víctima de, de la guerra. En aquest cas, un bombardeig i una invasió que no, jo no la consideraria ni guerra per la desproporció de mitjans absolutament doncs, a, a favor doncs, de la tecnologia militar d'Israel. Per tant, això, per una banda, aplaudim la resistència, però després ben eh, ens hem de preguntar, doncs, a, més enllà d'aplaudir, doncs, què estem fent? Què fem? Perquè aplaudim no fem res. A, aquest... A, Palestia ens parla de solidaritat i que està satisfet de la solidaritat que rep. Mm, Graça està germanat amb Barcelona, també amb Torino, també eh, amb Dunkerque, de França, i amb Tromfeld, de Noruega. Són quatre ciutats, ha amb Graça. Mm, demà parla de la nostra ciutat, de Barcelona, perquè quina gran hipocresia, no?, per molta solidaritat que es vengui i que, que existeixi, que sigui real fins a cert punt... Quina gran hipocresia, perquè, clar, aquest Ajuntament de Barcelona, tripartit, però centrem-nos amb els socialistes, doncs forma part del mateix partit que el govern o des del govern de l'estat espanyol es negocien convenis de comerç d'armes amb Israel. Espanya ven armes a Israel i Israel ven armes a Espanya, per tant... Compte, i amb aquests aplaudiments fem-los, d'acord, posem-nos de part de, de, de la víctima i siguem solidaris fins allà on puguem, però també, sobretot, desemmascarem, denunciem aquesta hipocresia, aquesta criminalitat i aquesta doncs, actuació de el Partit Socialista Català, com a còmplice de les polítiques del Partit Socialista Obrer Espanyol. Quin nom més fraudulent quan se'l canviaran, els PSOE. Bé, ja, ja els fotarem fora algun dia. Uh, no perquè vingui el PP, tampoc, però ja els fotarem fora, uh, de la manera que sigui, per poder doncs, començar doncs, a, a implantar aquestes alternatives d'una manera doncs, més global, més enllà de les alternatives locals que, que sabem que existeixen i que ja, ja en vam parlar la setmana passada una miqueta d'això. Aleshores, eh, com que ens quedarà poc temps, si, si posem el següent àudio que, que tenim preparat, només eh, fer una petita introducció d'aquest àudio que ara escoltarem, que també es va gravar el mateix dia aquí al Fòrum Social Català. Aquest segon Fòrum Social Català, que jo només diré, això sí, que tenia més bon record del Fòrum Social de la Mediterrània, que es va fer doncs bastants anys enrere no sé si era el 2004 o el 2005, no ho recordo bé, i tenia més bon record d'aquest Fòrum Social de la Mediterrània. De totes maneres, penso que es van fer doncs, eh, ponències i propostes interessants, i, i bé, eh, sí que haig de recordar que el proper dissabte 13, ho dic ara perquè després potser no tindrem temps, doncs que el proper dissabte 13 de febrer a l'Ateneu la Torna, de Gràcia, hi ha una assemblea oberta i unitària de preparació del calendari de mobilitzacions i cimeres alternatives durant la presidència espanyola de la Unió Europea al llarg d'aquest any 2010. I un dels punts importants, crec jo, almenys participarem amb doncs, aquesta línia, en aquest camí, que aquest punt important serà, aquest moment important serà el mes de juny d'aquest mateix any, quan hi hagi la, la cimera cimer aquí de, dels presidents i caps de govern d'aquesta unió per la Mediterrània, que ens volen vendre doncs, com una cosa fantàstica on tot és eh, llum i color i molta pau entre els diferents estats quan, doncs, ja ho vam dir al passat programa, tenim doncs, el ministre d'Exteriors de l'Estat d'Israel formant part d'aquesta Unió per la Mediterrània tan pacífica que ens volen vendre. Pues, no cola i respondrem doncs, de manera contundent al mes de juny, així com durant altres... Cites que hi haurà al llarg d'aquest any. Com us deia, el 13 de febrer, el a dissabte, a l'Ateneu la Torna, assemblea oberta i unitària de preparació d'aquest calendari. De lluites dels propers mesos. I ara sí, ja anem escoltant el següent àudio d'en Tomàs Gisbert, que és un investigador d'economia militar. És un antimilitarista que a vegades col·labora amb el Centre de l'As, amb l'Observatori Centre de l'As, i que també ha vingut aquí a Ones de Pau i tenim un problema amb ell que us sugereixo que si no el veu escoltar, doncs que ho podeu fer a través del podcast del programa. Ja sabeu la direcció, onesdepau.contrabanda.org onesdepau.contrabanda.org i allà a la secció d'energia de, nuclear trobareu doncs, un programa especial en el que parlem d'armament nuclear i ens ho explica molt bé en Tomàs Gisbert. Dem a i a l'últim minutet ens acomiadem eh, amb el temps que tinguem fent algun comentari més. Jo volia començar una miqueta fent un repàs dels que són els conflictes a la Mediterrània, per això he portat aquest trosset del mapa de conflictes que surt a l'ERTA 2009, que fa l'Escola de Cultura de Pau, recollint, doncs, bàsicament, el que serien els conflictes doncs, al Mediterrani i a tota l'àrea d'influència. No? Llavors ja veieu que inclús inclús tenim cap a l'esquerra de, de la pantalla tota la qüestió d'Orient Mitjà, Israel i els conflictes en tots els països limítrofes que té, tots els conflictes que haan hagut a la zona del Caucas, eh, també conflictes i tensions que all han a tota la zona de Macedònia i bueno, Bòsnia i tot el que van ser el, tot el que són els Balcans. I lavors bueno, jo crec que a partir d'aquí, eh, l'altre que volia haver posat a manifest és la militarització que té la Mediterrània. El no? Mediterrani és un mar, molt militaritzat no? aquí he fet un primer quadre amb el qual posem per aquestes zones vull dir que sembla que hi en els conflictes doncs inclús els nivells de militarització que hi han, aventi el que seria el nord d'Àfrica el primer quadre continuant per, Orient, per, per Israel amb el qual sobta aquests 20, gairebé 25 soldats per cada mil habitants que té Israel que seria el país més militaritzat com també tot el que no serien països dins de la Unió Europea o l'OTAN no? vull dir, també destaca el tema d'Armènia i com va baixant perllà. allà no? també aquí tindríem el que seria la despesa militar per càpita que la despesa militar per càpita és dir, bueno, i quan es gasta cada persona amb això bueno, aquestes dades estan agafades del Cipri i en certa forma eh, també hi ha una cosa no, amb el tema de, del Cipri que, bueno, aquest matí en Pere Ortega, company del Centre de l'Art, ha explicat clarament que el que recull el Cipri com a pressupostos militars, de fet només agafa la meitat dels pressupostos militars, perquè tots els països camuflen molts conceptes fora del que serien els pressupostos de defensa. No? I la Riba nord, què tenim? Tenim la Unió Europea, que la despesa militar que té la Unió Europea gairebé és el 22% de la despesa militar mundial. Si això li afegim l'OTAN, ens trobem que amb l'OTAN gasten el 65% de la despesa militar mundial. Què vol dir això? Lo que està reflexant és poder militar i el que està reflexant també és aquesta distribució tan diferent eh, i tan desigual de la despesa militar reflexa igualment la, de, la, la desigualtat amb la distribució amb la tarta del pastís econòmic. És a dir, que aquesta despesa militar està sustentant les desigualtats que ens explicava el Ramon. No? Bé, si entrem en el tema de la Unió Europea, la Unió Europea ha elaborat una estratègia de seguretat. Va ser un document que va preparar el Javier Solana, quan era el responsable de la política exterior i seguretat comuna, i que es diu Una Europa Segura amb un món millor, que es va aprovar al doncs, desembre del 2003 a Tessalònica. Allà van definir quines són les amenaces que té la Unió Europea eh, i Europa. Europa va passar al risc de ser invadida pels tancs soviètics i bombardejada per les forces nuclears soviètiques a no tenir nemics no? llavors bueno, doncs, hi ha hagut un costós procés de buscar enemics i amenaces no? finalment quines amenaces han trobat no? doncs, bueno, les amenaces que ells diuen que és el terrorisme no? que evidentment el terrorisme és un calaix desastre amb el qui cap tot les armes de destrucció massiva eh? que això va anar molt bé per endegar la guerra contra Iraq, Estats en descomposició, els estats fallits, que s'anomena la delinqüència organitzada, i bueno, ja ens, ens bombardegen literalment els mitjans de comunicació i no sé què, que venen les màfies, que no hi eren abans, etc. I també, el que aquí està l'últim, que aquí sembla petitet, el tema de la dependència energètica. Que la dependència energètica el que vol dir és que és un problema de seguretat europea controlar els fluxes de matèries primeres i els fluxes de matèries energètiques eh? aquest és un greu problema de seguretat que exigeix que Europa tingui capacitat d'exportar i projectar força militar cap a fora les conclusions que treu aquest informe eh, aquest document que és que cal crear una zona de seguretat al voltant d'Europa una zona de seguretat que bueno, en certa forma, Europa ha de fer servir els seus mitjans econòmics per expandir el benestar i crear unes fronteres segures i que si algú ha de patir guerres a les seves fronteres no siguem nosaltres sinó els veïns de sota els que pateixin això, no? De totes maneres, en la intervenció anterior s'ha vist clar quina és aquesta solidaritat econòmica, no? És a dir, que en tot cas, veurem després a ja tot el tema de la frontera com funciona, no? Bé, bueno, llavors, l'altra conclusió que és que allà què és? Que cal augmentar les capacitats militars que amb aquest de, bueno, aquesta política d'augmentar la militarització vull dir plou sobremullat ja ho hem vist abans però és que a més a més quan van amb els organismes internacionals organismes antidemocràtics amb els quals es reuneixen caps d'estat ministres de defensa agències d'intel·ligència i lobbies decideixen i i es comprometen amb objectius de militarització als quals després amb els propis països diuen que han de complir amb els seus compromisos internacionals per exemple, els objectius del SINQI, d'augmentar les capacitats militars, el compromís de capacitats que es va fer la cimera de Praga de l'OTAN del 2002, o, o inclús una cosa que després explicarem més detall, que és el programa europeu d'investigació sobre seguretat. Però, a més a més, això estava sobre una altra qüestió, el Tractat de Lisboa. El Tractat de Lisboa bueno, també té un component, bueno, primera ja sereu quan ho com a Constitució, després van fer, un, com que es va rebutjar, van fer un mini-tractat i bueno, aquí què passa? Que en certa forma la defensa europea recau sobre l'OTAN. Eh? L'OTAN ha legitimat el que són els atacs preventius en la lluita contra el terrorisme. A la cimera del 2002 de Praga es va dir que si es preveia que s'estava preparant un atac terrorista contra qualsevol país de la Unió Europea de l'OTAN, l'OTAN tenia legitimitat per anar aquell país i avortar aquella operació de manera militar. L'Abnaru va dir això en un curs del precedent, els atacs anticipatoris, i immediatament les forces armades marroquines van començar a preparar plans de defensa contra un atac preventiu espanyol doncs, al territori del Marroc, com és natural. No? Bé, estaria bueno, el tema que ells parlen de les missions humanitàries, però, per exemple, també diuen donar suport a tercers països a combatre el terrorisme. I, bueno, donar suport a tercers països a combatre el terrorisme, de fet, és el que estem fent a Afganistan. A Afganistan estem ajudant el govern afganès del senyor Carçall, escollit tant democràticament com tots sabeu, a combatre una força terrorista d'allà i a buscar el caeda, etc etcètera. etcètera no? Bé, i després, també bueno, el, el Tractat de Lisboa, l'altra qüestió que parla és de l'Agència Europea de Defensa, un lobby de cara a augmentar les capacitats militars i es peronar a tots els països a augmentar projectes d'investigació i tot. L'altre aspecte que tenim és tot l'entremat d'organitzacions militars que hi ha. Bé, bueno, hi ha l'OTAN, que és la gran... La Unió Europea també és un tractat militar, com acabo d'explicar, i això s'articula en tota una sèrie de forces consultes. Entre elles, bueno, us he també aquí els simbolets que tenen, perquè, bueno, també jo crec que és una qüestió kits que que, en fi, juguen amb aquestes qüestions quits, no?, de cara a legitimar-se, no?, amb aquestes espasetes i flors de llis i àncores i tot això. Bueno, què tenim? Tenim l'Eurofor, que són, bueno, són diverses forces que hi ha diversos països han anat posant en comú de cara a això. I, diguéssim, la més bèstia, per dir alguna forma, seria la força de resposta de l'OTAN, que es va crear, el 2006 ja estava a ple funcionament, amb 25.000 efectius, dels quals a en aportava 2.200 en capacitat per ser desplegat arreu del món. I això en serveis arreu del món per explicar que l'OTAN, que és una aliança que amb el seu article 3, em sembla que és, perdó, 6, diu que s'encarrega de la defensa de la frontera dels països signats del tractat, que estan més allà del tròpic, eh?, diu pues bueno, què fa l'OTAN anar a fora de les seves fronteres bueno, l'OTAN ha fet també tot un procés d'agafar-se el món per bandera posar-se'l per bandera i de poder-se extendre i fer missions a tot arreu i avui està Afganistan com també va estar Kosovo en el seu moment el 99 és a dir que la mateixa OTAN es va autotorgar amb el nou concepte estratègic del 99 saltar-se a la torera el mateix tractat fundacional i el pitjor és que els països, i entre ells els nostres, una modificació tan forta i tan important d'un tractat internacional no va passar pel Parlament espanyol que havia de ratificar-ho. És a dir, podríem dir que avui és inconstitucional el paper que juga l'OTAN des del punt de vista de la legislació espanyola. No? Ben, no entrarem més amb en el tema de l'OTAN sí que entraré en que els diversos països europeus estan elaborant estratègies de seguretat nacional. No? Espanya inclús s'ha anunciat amb una directiva de defensa nacional que amb la directiva de defensa nacional del 2008 eh, s'ha anunciat que s'ha de fer una estratègia de seguretat nacional la qual s'ha encarregat la seva direcció amb un aturat famós que és el senyor Javier Solana Eh? llavors aquest és ara l'encarregat com que és un gran expert va dirigir, va ser secretari de l'OTAN després va ser secretari de la UEO la Unió Europea de Defensa d'Europa Occidental i llavors ja es va encarregar de tot el tema de la UEO i de l'OTAN traspassar-ho a la Unió Europea sent el representant de la, de la política europea de seguretat i defensa no? ara com que ja, ja no podia estar més anys jugant a això doncs l'han han donat l'atur i l'han enviat cap aquí a Espanya a que ens assessori en aquests temes bé, llavors bueno, aquí en certa forma si repassem les amenaces tornem a trobar el mateix jo sí que hi ha una cosa que voldria destacar d'aquestes amenaces que és que quan es, Europa parla d'amenaces fixeu-vos que pràcticament totes, no, pràcticament totes venen del sud que és el que parlava el company abans també, el Ramon eh? és a dir, vull dir parlem de pobresa d'exclusió, d'immigració il·legal i no parlem de quina responsabilitat tenim nosaltres en totes aquestes qüestions no? ah. llavors jo el que volia entrar ara és que llavors aquí també hi ha un altre factor nou fins ara hem estat parlant de factors militars però hi ha també un fenomen nou, que és la convergència que hi ha entre seguretat exterior, eh, la qüestió militar, la defensa militar, i la seguretat interior. No? Actualment, les forces de seguretat interior cada dia s'estan armant més amb material militar. No? Tenim un altre factor nou, que és totes les tecnologies de control que han pogut donar les tecnologies d'informació i comunicació, les noves tecnologies, o les TIC, i també com la guerra contra el terrorisme, encetada a partir del 11 de setembre, ha accelerat aquesta tendència. No? De fet, podríem posar alguns exemples no? d'aquesta relació militar-policial que es dona, no?, els militars ajuden al control de les fronteres. L Espanya se'n va anar, sembla que va ser, a la de, a la de Ceuta, patrullar a patrullar la frontera. La policia fa servir UABs, o sigui que són avions no tripulats, de vigilància. El tema, per exemple, de l'operació Atalanta, que en certa forma es diu combatre un delicte contra el dret marítim internacional eh, però de la pirateria però bueno, que hi han unitats militars i a més també té efectes policials com va ser quan van portar amb els dos somalís cap aquí que, que van capturar d'allà o per exemple altres experiències no? sabeu que Bagdad on estan la... bueno, les zones verdes de Bagdad ja ho sabeu com està rodejat on estan allà els americans ben protegits bueno, pues què va ser el de Gènova quan la cimera de fa uns anys, no? sinó una zona verda l'exportació de les tècniques de la zona verda cap allà o a Copenhague amb el tema del canvi climàtic no? és a dir o, bueno, o tenim també Ekelon i Frankelon que són les xarxes d'escolta de digital, de comunicacions correus electrònics i tot això, no? Bé, tot això ens està donant una situació, s'està enfortint un complex, i ja abans parlàvem del complex militari industrial, avui hem de parlar també del complex industrial de seguretat. A Europa es va fer el que abans he anomenat el programa europeu d'investigació sobre seguretat, això va començar el 2003, i es va encarregar amb un grup de personalitats que fessin uns primers informes. No? Aquest grup de personalitats és el que veieu ara i el que destaca és sobretot aquesta columneta, o si veieu, vuit empreses transnacionals formaven part dels assessors. I d'aquestes, quatre claríssimament són empreses d'armament és més, les principals empreses d'armament que hi ha. Una de les quals és nostra, com és INDRE, no? I INDRE, i a part de gestionar la loteria catalana, no?, o les entrades al fòrum del 2004, que es dedica a fer sistemes doncs, de guiatge de míssils, simuladors i tota una sèrie d'artefactes, no? Aleshores, bueno, és a dir, que de certa forma ens trobem que hi ha un lobby, un potent lobby d'aquest complex eh, industrial de seguretat que està pretant sobre les polítiques públiques de seguretat i d'inversió amb armaments. I a més a més, també ha obert el camp a que moltes empreses militars hagin entrat en aquest sector de la seguretat. No? Aquest sector de la seguretat, que per ser i ho dic també pel company de Gaza, eh, té un proveïdor molt important amb l'estat d'Israel, que fa servir als palestins, diguéssim, i em, perdó, que no se interpreti malament, de camp de proves o de conillets d'índies de totes aquestes tecnologies que després s'exporten constituint això una font d'ingressos pel seu PIB molt important. No? Bé, bueno, aquí veieu totes les tecnologies que estan desenvolupant. Estan de -te desenvolupant tecnologies de control que vull dir que tenen un doble ús militar-policial, militar i de seguretat i que inclús també tenen una característica que és la invasió de les llibertats civils no? estan creant mecanismes de control social i polític no? i això ho estan avançant i amb unes inversions multimilionàries no? és el que està anant no? és a dir, que tenim aquí una cosa forta aquí hi haurien dues escoles de pensament no? una una que diria que bueno, tots aquests desenvolupaments de les tecnologies de policia i seguretat, que, bueno, que això és una qüestió d'eficiència de la despesa, que farem que siguin més eficaços, que hi haurà, i, que, i que llavors, que en certa forma, que tindrem equips més moderns per combatre la delinqüència i el terrorisme. Però jo crec que hi ha un altre que és on ens hauríem de posar nosaltres, que és que, bueno, que totes aquestes eh, innovacions en tecnologia l'únic que serveixen és pel manteniment d'un ordre i amenaçar les llibertats civils no? i que l'únic que estan fent és posar pagats sobre aquestes desigualtats i desequilibris que es generen no? sense anar a l'arrel d'aquests problemes no? de fet aquí que ens trobem? ens trobem també bueno, el que seria l'Europa Fortalesa aquest mapa aquí el que indica és el tema de les fronteres de Schengen perquè les veieu eh? llavors aquí inclús s'ha pues, creat el que hi ha programes com és Frontex que és tot el tema de la coordinació de les policies de, de fronteres les fronteres de la Unió Europea i, bueno, i amb aquest quadre es veu claríssim què és el que estan defensant no? bueno, de fet aquí hi ha tots els morts que ens parlava el Ramon abans eh? Vull dir, tots estan provocats per aquestes fletxetes aquests morts eh? Bé, aquí també s'està creant el que seria l'Eurosur i que a més a més aspiren a agafar els estàndards de control que avui ja té el que seria el CIBE, no? el Sistema Integrat de Vigilància Exterior, que és un sistema espanyol que controla els 115 quilòmetres de l'estret de Gibraltar per impedir el pas de partires. No? Bé, bueno, jo potser, com que ja estic acabant, ja s'acaba, jo aniria una miqueta a les conclusions ja i les faré molt ràpid, Bueno, el problema està que les estratègies de seguretat i aquest programa europeu d'investigació sobre seguretat s'inserten en tot el que són tecnologies de control de control de disturbis, d'amagar els problemes, de posar barreres, de fer fortaleses i que aleshores és a dir, en tot un sistema de seguretat basat en l'ús de la força militar i policial que suscava la llibertat i la democràcia i que, bueno, llavors jo crec que el que hem de fer és buscar altres vies que el que han de passar és per anar als problemes de soccar arreu en no? mirar que Europa canvi les seves relacions amb totes les seves fronteres per vull dir expandre realment vull dir, aquesta àrea de seguretat. Bueno, aquesta àrea de pau que s'hauria d'ampliar. Ones de pau a contraban FMA? Aquest és uh, l'àudio de uh, Tomà Gisberg que ens parla del militarisme a la mediterrània i acabem volant el programa i agraïm la trucada a l'Oient que ens ha fet el comentari sobre doncs, aquest eh, possible i proper nou decret que regularà les doncs, ràdios sense ànim de lucre i eh, ens escoltem aquí a Contrabanda FM, el 91.4 Gràcies, fins la propera Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt,